Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók. Kedves Feri, az a harmadik kutya nem húz. Sajnos, egy kis rövid az ostorom. Sőt, úgy veszem észre, mintha bicegne is egy kicsit. Hogy ne bicegne, mikor csak három lába van. Jé, tényleg. Nem kár egy nyomorék állatot kocsi elé fogni? Nézze meg, jobban ilonka, mind a tizenkét kutyám három lábú. Jaj, szegények, inkább engem sajnáljon ilonka Az összes sintéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem tizenkét három lábú kutyát. Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinné, hogy egy normális kutya jobban és kitartóbban húz. Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek tizenkét négylábú kutyával? Csak nem fél tőlük, Feri? Én a szúnyok csípéstől is félek. A természet erőivel csínyán kell bánni. Mondjuk, ezek a kutyák négy lábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak valamitől. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Jobb erre nem is gondolni, Ilonkám. Akkor se értem. Ha fél a kutyáktól, akkor miért velük húzatja az autóját? Mert rosszul vezetek. Azt meg lehet tanulni. Félig meddig, Ilonkám. Az ember és az autó nem egyenrangú fél. Nézzen, körül egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni. Elég baj az pedig az ember sajnos már nem bírja érni a technikát. Használni használja, valójában azonban rettek tőle. Én nem félek az autótól. Csak hogy ez a szimka óránként 150 kilométert tud megtenni. Ne fájdítsa a szívem, Feri, imádom a rohanást. Maga egy kisételhetetlen. Tíz napja indultunk el Pestről is nézze. Már sió fokon vagyunk. Tizenkét kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény. Hát persze, hogy nem. Csak, hogy én már pesten behúztam a kéziféket. Nem túl óvatos maga egy kicsit? Pontosan ez az a tempó, amelyre teremtve vagyunk. Látja, mennyi ember, és mindenki minket bámul. Irigykednek? Egészen ki van a szemük mert látják, hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók.